de Valentin Gheorghe. Răzvan Marin este deja titular la Standard Liège și a reușit și o pasă de gol pentru noua sa echipă. Mijlocașul transferat săptămâna trecută de la viitorul a fost a seară în remiza 2-2 în deplasare la Open. El a centrat cu piciorul stâng la deschiderea scorului în minutul 4, iar în repriza a secundă a încasat un cartonaș galben. Amintim, Răzvan Marin a debutat weekendul trecut împotriva liderului Club Bruș când a intrat în minutul 80. Duminică îi va întâlni pe Stanciu și Kipciu în meciul anderlech bruxelles standard Liège. Franța este prima finalistă a campionatului mondial de handbal masculin pe care îl găzduiește. Campioana antitra în a învins în penultimul act Slovenia cu 31 la 25. Nedim Remili a fost cel mai bun marcator cu 6 goluri. Adversara Franței din finală se va decide diseară dintre Croația și Norvegia. Așa. S-a lămurit toată treaba din iunie Steaua se va numi Sport București, Sport București. FC Sport a, București. Ah, Sport București. Da, a anunțat Tot București? Neagigi? Tot București, adică FC Sport tot București, nu doar FC Sport Ghencea sau. Dar FC Sport. Sport București. Am înțeles. A Și unde că... o să ai băi stadion? Stadionul lor, baza lor de pregătire. Arena, baza nu se știe. Aia unde o pune Neagigi? La Crevedia de, de juca, joacă pe Arena Națională, probabil, cât o mai jucat, că dacă îi vin tot așa câte două mii de oameni. FC Sport București Crevedia s-ar putea să fie. FC nu se știe. Crevedia. Nu că trebuie să se încadreze în FCSB. FCSB. Știi, în inițial cu a venit FCSB, așa. ce? Ce? Sport balutești. Da, seara l-au sunat la, la sport? Digi Sport înțeleg. Probabil să-l întrebe dacă El a, au găsit cei de la Gazeta ieri că a înregistrat la Osim două nume. Fece sport bucurești și, și fece sport Ah, Becali, Aha, Becali Bolintin. Și l-au sunat, domne, cum nu. o se cheme chemem pe Și a zis, domne, am făcut cerere de în iunie să cheme FC Fece spor nu, ne jucăm cu Steaua, cum să-i zic Fece Sport Becalii. Dar el a înregistrat numele Fece Sport Becalii, știi? Și <laughs> nu ne jucăm. Cum? Adică, să-i protejeze. Numele nostru unei echipe. În altor, din de idei, mare atenție, acum cu proteste și cu astea, pe 25 februarie nu e loc de altceva. O să fie un protest făcut de suporteristele în toată țara, a anunțat-o Gigi Becalii. 25 februarie. Da, a zis că organizează un suporter din Anglia. Facebook cu protestul E anti sau pro Că nu. Cum e pro. Sunt deja 25 de prefecturi în toată țara unde s-au obținut autorizați. O să e ceva epic. 25 februarie. Bine, cred că rezolvă și asta coordonanțele. Mă scuzați, că se rezolvă totul atunci. nu mă un pic, dar nu de la prefecturi să obține N-ai treabă, de la primării? Da. Ce cam 25 de prefecturi. Până acum au obținut autorizații. Mai vreau să Che uitați să 7 și 21 de minute, ascultați Europa FM, începe deșteptarea, aveți grijă, cel puțin în București A folguit așa puțin în această dimineață, se circulă, se circulă mai încet, mai cu atenție Minus 16 grade la mine mediu rural, bună dimineața tuturor în sudul României, este iar ger Iar eu aș propune, fără nicio legătură evident, să schimbăm numele centurii capitalei în curelușa capitalei, dacă s-ar putea. Sau șnurul capitalei. Ca și că că șnurul e centru... i ar sta cel mai bine. Da, șnurulețul capitalei. Dacă la asta, așa ușor, nu stai niciodată drept. Știi, un șnur, trebuie să o colegi mereu. Ba o groapă, dacă... ba o mașină, ba un tir. Dacă n-aș fi la radio acum, așa. aș face niște glume cu ața. Nu, fără, fără, fără fără glume, că suntem la radio, tocmai asta da. este. Problema e următoarea. Ministerul Transporturilor abandonează centura capitalei, lucrările vor fi realizate. După 2020, asta în cazul în care avem... După 2020, îți reamintesc că suntem în 2017 la început. Da, este un anunț făcut de Ziarul Financiar care a luat bugetul proiectul de buget la Puricat și a descoperit că practic nu se mai dau bani pentru construcția de pe centura capitalei. Deci, practic, dacă nu ești din oraș da. și vrei să ocolești Bucureștiul, așa. cel mai sigur rămâne tot așa, să iei taxiul din fața gării. <laughs> Altfel <laughs> Da, sunt 47 scumbi. de kilometri din centura de sud a Capitalei, între autostrăzile a 1, de cea care vine de la Piteș, și a 2, care se duce la Mare. Așa. A, astea ar trebui să coste, potrivit estimărilor Ministerului Transporturilor, 965 de milioane de lei. Din această sumă, până acum, Ministerul a plătit 60 de milioane până la finalul lui 2015 și, anul trecut, 133 de mii de lei. <laughs> Asta e la mișto, pe cuvânt. Da, și anul acesta, adică în 2017, ministerul va aloca 106 milioane de lei pentru construcții. Restul banilor, ca să fim gestiți, ar trebui să vină din fonduri europene. Eu zic să fim optimiști. Da, da, da. Și aici vă rog să nu râdeți. Da? Adică să fim optimiști. O să vină din fonduri europene restul banilor. Sunt bani europeni de construit, de cheltuit pe construcții în România, pe investiții. Problema e că nu reușim să-i accesăm. Niciodată nu se iau în termen, în timp, sau după ce se iau, trebuie dați înapoi că se depășesc termenele de execuție. A, Iar rușina asta a centurii capitalei se va menține încă cel puțin 3 sau 4 ani. Eu aveam, știți că am făcut propunerea asta la radio ca toți ministrii transporturilor sau, mă rog, să fie obligatoriu prin lege, ca uh, funcționarii guvernamentali de rang înalt, care lucrează uh, în, evident la uh, în București, să fie obligați să meargă pe centură zilnic. Și cu asta, cred că în două luni se rezolvă problema cu centura. În felul lor, cred că merg zilnic pe centura. Nu, adică dacă, de exemplu, domnul. Nu, e, lăsați Nu, vorbi serios. Domnul Grindeanu, nu știu unde stă. În Berceni. Domnule, dacă stă domnul Grindeanu, nu cred că stă în Berceni. Dar da, mă rog, Să-l zice... pe centură cumva. Da, nu știu pe unde. să vină pe centură la Palatul Victoria. Da. Altfel spus, Când... dă o tură de București. Da. Domnul Dragnea, la fel că și dânsul, practic, dânsul e dânsuie șeful guvernului. Eu nu știu unde locuiește domnul Dragnea în București dar să meargă pe centură zilnic. Vă garantez că în două luni se rezolvă problema. Nu se poate. București o capitală europeană, e o rușine națională centura aia. Când a fost aleasă doamna Gabi Firea, așa. primar, eu m-am bucurat foarte tare, mm -hmm. pentru că doamna Firea, fiind căsătorită cu domnul Pandele, locuiește în voluntar. Domnul Pandele e primarul din Pădurești. Ce are legătură cu centura? Și am zis, băi, zic ce frumos că, așa ca să ajungă la primărie în centru, poate să meargă fie direct, să apuce direct prin voluntari, prin coletina pe acolo, ce sau să ia apuce tot ce pe centură. Sau pe centură, da? Sau pe centură. Mamă, zic, se rezolvă cu centura să vezi ce frumos. Mm -hmm. Sigur, problema că doamna Firea la voluntar ar face dreapta, așa, spre DN și intră pe bucata a modernizată de câte două benzi. Dar, zic, totuși, tot ar simți da. doamna Firea că e sufletistă. De altfel a și declarat în noiembrie 2016, înainte de alegeri, a declarat în felul următor când însă susținea votați PSD și Alde că o să se rezolve tot în țara asta. -ă, citez ce doamna Firea. Cu un guvern PSD-Alde ceea ce avem acum, da? Care a adus creștere economică de fiecare dată când s-a aflat la guvernare, pot să realizez mult mai multe lucruri. Și mă refer în special la centura capitalei, pentru care anul acesta nu s-a făcut niciun progres. Asta a declarat, doamna, firea în noiembrie 2016, după care continua. Nu se poate să fim o capitală europeană fără centură. Dom'le, sunt de acord. Eu votez, doamna, firea uite, pentru asta continuă. Acesta este un obiectiv al Ministerului Transporturilor, aflat în subordinea Guvernului. Dacă ar fi fost la Capitală, vă garantez că îmi făceam o baracă lângă centură și stăteam acolo până se finaliza, a spus doamna Firea la Antena 3. Pe unde în altă parte? Da. Eu zic să-i târziu... facem baraca. Da, nu că nu De e chiar, chiar dacă nu sunt banii, De... eu zic să-i facem baraca. Centura nu este încă la Primăria Capitalei, dar recomandarea mea este să fie dată la Centura Capitalei, că pe cuvânt la câte energie are doamna Firea, chiar se duce acolo peste ei. Totul e așa, lumea a votat PSD alde. Bravo, ce tare. Și două luni mai târziu ministerul transporturilor a abandonat. Centura și lucrările vor fi realizate, dacă vor fi realizate după 2020. Ura! A știi sau a nu știi? Asta e provocarea. O secundă poate face diferența. Câștigi sau pierzi. Cel mai așteptat concurs radio îți testează limitele, dublu sau nimic. Ascultă deșteptarea și poți câștiga mii de euro cash din 30 ianuarie la Europa FM. Rubrica de sănătate Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3.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 Credex îți dă motive de bucurie chiar și atunci când aragazul se strică din senin. Profit acum de ofertele din magazinele Altex și Media Galaxy și iați produsele dorite în 24 de rate cu dobândă 0%. Grăbește-te! Oferta valabilă doar în acest weekend. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile în perioada 27-29 ianuarie. Detalii la biroul de rate din magazine. Credex. Un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing.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 Săptămâna asta, Selgros te întâmpină cu o ofertă de nota 10 la purtare. Între 26 și 29 ianuarie, vină la Selgros pentru că ai 20% reducere la toate articolele de încălțăminte pentru adulți și copii. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări.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 de Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. de Detox pentru curățarea organismului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Părinții au aflat deja că acadelele Salvia sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sepp Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există un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 Ține tusei și durerii piept Urmează șase șaselea simț? Alege să-ți dea cu plus Intre în vârtejul ofertelor speciale La EMAG ai reduceri de până la 30% La electrocasniciului Whirlpool Cumpără pachetul promo format din cuptor incorporabil Whirlpool Cu autocurățare hidrolitică, ghidaje telescopice și plită Încorporabilă Whirlpool pe gaz cu grătare IronTech la doar 1449 lei Whirlpool Sensing the difference EMAG din probleme Și ție. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale, rezultate notabile de la primele aplicări. La Carrefour primești mai mult decât plătești. Pe 26 și 27 ianuarie ai băutură carbogazoasă Coca-Cola 0,5 litri 10 plus 2 gratuit la 2 lei bucata, preț reieșit din pachet. În plus, ai până la 70% reducere la confecții, încălțăminte și accesorii. Iar până pe 29 ianuarie, ai 20% reducere la gama de televizoare LG. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 La Mega Image și Shop'n'Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că mega! În perioada 27-29 ianuarie ai suc natural de mere și soc, gustul românești 3 litri la doar 14,99 lei. Orez clasic Rizos 1 kg la doar 4,49 lei. Și prosop de bucătărie marca marcă proprie monorolă Monorola la doar 8,79 lei. de promoție de weekend de la Mega Image. FM, ce mai bună muzică. Europa FM 7 și 34 de minute, ascultăm Busy Day, Moi Guran. Bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Am început să înțeleg de ce domnul Dragnea o ține una și bună cu faptul că doar el și numai el știe programul PSD, care trebuie aplicat exact așa și nu altfel. Din cauza numeroaselor evenimente din aceste zile am tot amânat să vă vorbesc despre proiectul de buget pe 2017, care da are legătură cu ordonanțele de modificare a codului penal. Și pe formă, și pe fond. Pe formă, ceea ce a publicat Ministerul de Finanțe către Dragnea în America introduce atât de multe derogări de la Legea Finanțelor Publice încât zău că nu mai știu dacă nu cumva aceasta devine săraca mai violată decât codul penal. Pe fond, e, abia de aici începe discuția. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. De principiu, bugetul știut numai și numai de Liviu Dragnea vrea să rămână la fel de enigmatic și după o eventuală aprobare de către Parlament. Asta pentru că el face din Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene, unde a înscăunat-o pe Sevil Șaideh, nu un superordonator de credite, ci un adevărat minister de finanțe. Acest minister poate contracta credite de angajament de până la 7 miliarde de euro, atenție, cu decontare în următorii ani, dar își poate rectifica și bugetul cum dorește, fără să mai fie nevoie de o ordonanță, folosind însă fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului. O nebunie, nu alta. În același timp, dând indicații de fapt care-i planul cu aceste sume colosale, fondul ăsta e de vreo 25 de ori mai mare decât a fost anul trecut, să știți. Legea bugetului dă permisiunea Ministerului de Finanțe să modifice de capul lui formula de echilibrare pentru bugetele locale. v a prins cam ce vrea să facă domnul Dragnea cu atâta abonet? Evident, proiecte locale. Multe, fără control de la Uniunea Europeană, dar și ei se leagă pe fond bugetul de ordonanțele penale și fără riscul de a veni de ul sau măcar curtea de conturi să-l Trebuie apoi pe baronul local de ce a dat vorba lui Liviu Avram de la adevărul un milion pe un creion. Este ușor speculativ ceea ce vă spun acum, dar intențiile mie mi se par clare, modificarea infracțiunii de abuz în serviciu, astfel încât aceasta să devină o glumă, trebuie să fie totuși un impuls stimulativ extraordinar pentru acești baroni, nu numai pentru cei care au călcat pe bec în trecut așa cum Dragnea însuși a făcut-o atunci când era baron de Telorman, dar și pentru că uite cu cât ai grămada de bani de la Ministerul Doamnei Șaideh îi momește acum, posibil și pentru a le păstra fidelitatea și pentru a nu apărea fisuri în partid. Bani grămadă, riscul penale, ioc. Am rămas, sincer să vă spun, trăznit când am început să pricep cam ce are de gând domnul Dragnea să facă cu bugetul statului român. Nu pentru că violează bădăran și destul de rudimentar și codurile penale, dar și legile finanțelor publice și responsabilității fiscale. Nici pentru că riscăm astfel infringement de la UE, ba chiar și un pumn în gură de la NATO, căș bugetul apărării care trebuia să meargă la 2% din PIB e tot o glumă proastă. Nu, la toate acestea m-am așteptat. Ceea ce m-a șocat a fost să descoper că Dragnea vrea să facă din Seville și Aideh cam ce a făcut Băsescu din Elena Udrea. Un premier din umbră, la ce v gândit? <laughs> Moise. Mulțumim, Moise! Moise, Guran, și BG Day! Nu mă așteptam la finalul ăsta, știi? Mă mai rămas, pe cuvânt. Da, mulțumim, Moise! Azi avem avocatul Diabolului la și în un sfert? nu? Da, o să vorbim despre ultimele evoluții în, pe marginea ordonanțelor ăstora penale. Asta este tema de azi. Eu nu știu ce mai e de făcut. Adică asta o să fie, de fapt, întrebarea dezbaterii de astăzi. Ce mai e de făcut? Ce mai putem face în condițiile în care, în ciuda tuturor protestelor, a demonstrațiilor că ordonanțele astea, de fapt, legalizează furtul, că salvează penalii corupți, Um, Când nu sunt în regulă în ciuda protestelor, asociațiilor uh, profesionale, da? Uh -huh. CSM, uh, Curtea de Justiție, DNA, DICOT, toată lumea pe care întrebi spune Poporul. că după, nu e în regulă. Cu toate astea, uite, guvernul merge înainte și acum ordonanțele ar urma să fie transformate în legi adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament. Ceea ce e practic la fel. Evitarea dezbaterii. Asta trebuie să vorbim despre asta, că trebuie să înțelegem și noi. Hai să te cărui abuz suntem supuși. Află domnul Dragnea astăzi, că azi, așa a zis, că se duce și află despre ce e vorba și eu zic că îi pune la punct. Da, întrebarea e dacă domnul Dragnea acum, dacă se interesează și domnia sa, ci coordonanțele astea. Că a zis că nu știe. Da. Nu cunoaște. Dumnezeu, toată lumea vorbește despre asta, în sfârșit domnul Dragnea a auzit. Dacă devine curios, se interesează, și descoperă cam ce măgări sunt în ordonanțele astea, vine și dânsul la demonstrații duminică. Habar nu n-am. Se că... enervează și zice: Domnule, nu se poate, trebuie să demonstrăm împotriva ordonanțelor. Eu cred că domnul Dragnea ar trebui să mai investigheze ceva. Domnule, eu cred că i au intrat prin nefracție în birou. Exact. Pentru că ordonanțele le-au fost editate în birou dânsului, la un calculator de acolo. Da. Eu cred că cineva, la ăștia de la un... guvern, unei doamne al cărui tată este condamnat pentru abuz în serviciu. Exact. Deci nu se poate. Ăștia de la guvern au intrat Zic, pe șestachie, așa. Porcărie da. Da. Au făcut chestia asta la calculatorul respectiv și domnia sa n-a domnul Dragna, să fiți atent. Bine, rămâneți cu noi, vrem să stăm de vorbă imediat. Iar la interviurile Europa FM, Anca Gredinaru a avut niște invitații. a vorbit, special a vorbit de școală de manuale auxiliare. De afacerea manualelor auxiliare. Afacerea de acolo și așa mai departe. Despre asta o să vorbim imediat în deșteptarea, inclusiv cu voi. Rămâneți pe aproape 7 și 39 de minute. Vlad, avem Lidia Buble și Mateo. mi bine! A fost perfect cumva, dar ai plecat așa, cum tu. Tu ai și venit în viața mea zâmbind Și nu ți-am mai pusat, nu te-ai uitat în spate Îmi spune inima, am fost doar pradă. ta Că tu mi-ai spus povești, doar să mă răscolești Și acum pleci ca și când mai ai cunoscut cum noapte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 De bine, depine, zitun mie, ce atât de bine nu crezi că mă distruși și pe mine, vrei să fuș, dar eu sunt legat de tine, pleacă dacă vrei să pești. dar fiecare pas sa simt în 10a seară spun ei că de mult mă iubești, că te frică să nu ne pierzi niciun clipei, am în de vă și pe buze minciuni, ști ca o să spun într-o zi de luni, le bag acum pe toate în foi, la printe iau și zburăm în le pun acum pe foi, le Ce a fost cândva, lasă norma urma mea, mi-e bine Le pun acum pe foi, le rupem amândoi și acum le rung, le-arung, la arung le-arung le le Și tot ce a fost cândva, lasă norma urma mea, mi-e bine 43 de minute mi-e bine, Lidia Buble și Mateo, le arunc, le arunc, le pun acum pe foi, tot n-am descoperit care e misterul. Da, nu-i nimic, o să facem O Nu, de asta într-o dimineață. Despre alt mister, secretul al a lui Polișinel, despre afacerea manualelor auxiliare, vorbim acum mm. un pic. Și a, am vrea să vă rugăm să ne și sunați ca să stăm nițel de vorbă și să ne lămurim cum e cu businessul ul ăsta 0372 069 da Anca Grădinaru a făcut ieri un interviu la care a participat și reprezentantul părinților din România Iulian Cristache care estimează la țineți-vă bine 80 de milioane de euro anual piața manualelor auxiliare mi s-a foarte mult 80 de milioane eu, de euro. Mi s-a părut foarte mult. Eu cred că s-ar putea, adică s-ar putea să fie mai mult, nu știu. Bun, hai să mai dăm o dată declarația în care domnul Iulian Cristache explică fenomenul. Sunt auxiliare diferite, prețurile diferă și nu poți să faci o situație centralizată, dar, făcând la un preț mediu, s-a ajuns în jur la 80 de milioane de euro. Pe și aici, an? Pe an, da. Ceea ce mă deranjează este impunerea Constrângere. Unora, constrângerea copiilor și a părinților. este de 20% în medie, nu Vă rog, deci, asta nu explicați. Poate fi în jur de 20% este comisiunul medie și o am întrebat niște Pentru? Pentru, pentru cărțile pe care le pentru cadrul, le didactic. Da, da. Pentru cadrul adică didactic. Adică dacă un cadru didactic cumpără uh, de convinc... 2 milioane sau de 300 de ron este comisionul aferent. Care îl bagă și primește bani Da, primește. E un fel de da. 80 de milioane, deci da? Deci avem de a face oameni buni cu o afacere bazată pe șantaj emoțional și pe exploatarea părinților. Pentru că toată povestea e cam așa. Învățătoarea recomandă o carte pentru teme și exerciții și recomandă să fie cumpărată de toată lumea. Adică ar fi bine, dragi părinți, da. să în toată clasa aceea da, să, luăm... să același lucru. Așa ar trebui, da, toată clasa. Adică totul e foarte logic și în același timp nici nu poți să te opui. Și puteți să mergeți la librărie să cumpărați, dar zic să facem noi comanda aici. Uh -huh. Chestie pentru care primește comisiune. Deci profesorul învățătorul se transformă într-un comisionar, într-un agent de vânzări plătit la volum. Bun, părinții se execută, da? Cartea e comandată, editura plătește un comisiune învățătoarei la clasa 0 și după aia urmează alte dezvoltări ale businessului. Am vorbit cu un, un tătic ieri seară și care mi-a explicat așa, are un copil în clasa 0 și au cumpărat toți gazeta matematică. De unde li se, clasa dau... 0? Da, li se dau copiilor teme în clasa 0. De exemplu, au primit teme de au rupt pentru cele două zile, 23-24 ianuarie, zile libere. Copiii la clasa 0 nu știu să citească enunțurile încă. Drept urmare, părinții trebuie să participe la lecție, adică via acasă rupt de oboseală după o zi de muncă, Ei, copilul cu cazita matematică de clasa 0 și te pus să faci problemele cu el. Da, mă, da, după, un timp, liber, după un timp Asta se întâmplă tot timpul da. după, după un timp, doamna învățătoare vine și spune Da, aveți probleme N-aveți timp, nu? Da, știți, e complicat Dar de ce nu îl dați la after school? Că este pe stradă aici un after school și tot eu predau acolo. Adică da, facem da, după da. același manual, nu știu ce. Drept urmare rezultă că profesoara este plătită și de after school. Deci are patru surse de venit. Are salariul salariu de la de stat, de la, are comision de la editurile cărora le vine auxiliarele astea, da? are, after are after school și mai primește și cadouri de la părinți. Hai să vorbim la 0372 Aici e o altă problemă, pentru că e vorba că nu respectă învățătoarea programă, pentru că în clasa 0 nu au voie de la minister să le dea teme copiilor. Mm -hmm. Asta e, dar e altă discuție, cu totul tot altă aici. discuție. Bun. Daniel, eu vreau să știu și eu experiențe personale cu manualele de astea auxiliare și câți bani dați, domne, pe caiete, pe manuale, câte cumpărați. Daniel, ești în direct, bună dimineața! Da, da. Salut! Da, bună dimineața! Salut! Eu nu am sunat să vorbesc despre banii care se dau pe manuale, care, da. după cum a spus dumneavoastră, deja sunt 80 de milioane, poate mai mulți bani, plus uh, after school-ul. Da. Vreau vorbesc despre profesori care nu folosesc manualele care sunt uh, oficiale, care, uh, oficiale da. și folosesc aceste manuale. Și manualele oficiale sunt bunicele. Da. Tatăl meu a fost uh, profesor 40 de ani prof de mate, da. și chiar ieri m-am dus, era ceva rută de noastră de gradul 2 la el, Vorbeau despre matematică, că fata e pe coregență Și despre cum este pe corrigență? Ia să văd ce ați făcut. Și să uita, m-am uitat și eu. Ei făceau la clasă uh, exerciții de olimpiadă da. și le preda, nu am aproape nimica. Și i-a dat tema exact ce trebuia să predea profesorul în clasă. I-a să facă tema, vreo da. 50-60 de exerciții. Și fata era pe nicăieri, Deci că nu știe ce să facă. Da. Și profesorul nu predă, predă în așa fel la școală. Și Am înțeles, și nu le, nu le predă din manual. Am vorbit cu alt părinte aseară, că m-am documentat înainte să deschidem liniile, care mi-a zis așa, are un copil în clasa a cincea. La matematică nici măcar nu au folosit manual oficial. Nu au folosit manual oficial pentru nimic. Profesoara de mate le-a spus de la început că manualul ăla este o prostie și acum este, are șase manuale alternative deja cumpărate și terminate, le dă 10 și zeci de exerciții, termină manualele alea, le mănâncă pe pâine așa, plus gazeta matematică și... Uh, mai are și la alte materii. Caietul inteligent de exerciții la română, are la engleză și la franceză alte manuale și așa mai departe. Dar la ce mai sunt bune manualele oficiale din cazul ăsta? Nu mai bine nu le mai cumpărăm că sunt astea sunt pe bani publici. Stefania, ești în direct cu noi, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Eu voi vorbi în calitate de profesor de istorie. Să română, doamnă, vă rog. Problemele cu care noi ne confruntăm este că manualele acestea sunt învechite. Da. Uh, predau după același manual după care eu am învățat. Da. Ceea ce e trist. Uh, nu sunt informațiile actualizate sau prezentate măcar într-un mod uh, care să-i atragă pe copii. Iar la clasa a patra, că ei atunci încep să facă istoria, li s-au dat uh, inițial la începutul semestrului. Uh, nu câștigase nimeni licitația pentru manuale, și au uh, comandat un manual de la o anumită editură care nu avea de fapt decât un caiet, de lucru și un manual digital. Cum adică au comandat? Cine au comandat părinții? Părinții, uh, bine, școala noastră, prin. Uh, la recomandarea. Dar la recomandarea la... cui? Uh, păi, uh, la recomandarea profesorului dintr-o listă mare de. Adică la recomandarea variante... a dumneavoastră. Uh, nu, a mea zic că uh, ei fac cu învățătorul la în clasa 4. -a. înțeles. Dar este Acum... adevărat că se plătește comision? Eu personal, pentru manualele pe care le-am comandat, nu am primit niciun comision pentru că am preferat să le dau copiilor discount la manualele respective. Cu... Nu înțeleg. Discountul comunică... de 20% Există a merg... un dis... n am mai fost plătit da. de copii. Aha. Exact, exact. S-a micșorat prețul fiecărui manual. Adică dumneavoastră le-a spus... Luați cu 20% mai ieftin că eu beneficiez de un bonus de 20% pe care nu îl folosesc, asta nu? Așa înțeleg? Nu, nici eu le-am spus, am făcut-o pur și simplu pentru ei. Dar confirmați că într-adevăr există un bonus de 20% pentru profesorul care comandă cărți. Asta înțeleg. E, există o sumă peste care dacă comandi manuale peste o anumită sumă, ți se oferă fie un discount, fie varianta în bani. Și există, care e suma asta? Nu știu, pentru că noi n-am adoptat uh, această variantă, noi am preferat să dăm discount. Acum, problema pe care cei de la clasa a patra au, uh, o au de fapt, este că acele manuale digitale sunt pe un CT pe care uh, nu toți părinții îi lasă pe copii să uh, folosească calculatoarele pentru a citi lecțiile respective. Da. Bun, problema uh, e o să intrăm într-o grămadă de detalii. Întrebarea mea este dacă manualele alea sunt atât de proaste, manualele oficiale. De ce mai dau bani publici pe ele? Păi nu știu, pentru că la, la mijlocul semestrului am primit din partea statului, ca și școală, niște manuale uh, de la editura pe care ei au selectat-o. Da, am înțeles. Deci, okay. Okay. Bine, mulțumesc. Um, îmi trimite cineva o fotografie, un manual de aritmetică de clasa 1. Și vă rog, e așa, vreau să citesc capitolul 4, următoarea, următorul titlu de temă adunarea și scăderea în concentrul 031 cu trecere peste ordin. Cum? Hai mă, că asta de... e simplu. Nu, stai, vorbesc serios. Eu am făcut școală, eu nu știu, des... nu înțeleg despre ce vorbește. Sincer, nu înțeleg. O fi, s-a schimbat ceva în aritmetic, nu știu. Adunarea și scăderea în concentrul 031 cu trecere peste ordin. E ceva ce... Nu știu ce eu nu știu ce e asta. Nu înțeleg. Înțelegi, Luca? Nu. nu. Zaf? Ioana? Nu. Dar nu la ce clase ce e. Clasa 1. Pentru dublu sau nimic. Da. Zău. Bine, Din păcate să... ne oprim aici, că nu mai avem... Da. Uh, nu lăsați mai avem că mai revenim noi la tema asta. nu. Mă, A... mă închide zafă aici, că are publicitate de Da, dar mai revenim noi. Avem uh, știrile Europa FM și Republica Fantastică România. Revenim cumva la autostrăzi la asta? Da. Auleu, da, autostrada aia, Săliște, conța. aia, Sibiu, ce bă, orăștie, nu știu ce. Știți, aia demolată. Așa. Inaugurată de Ponta și da, stricată Sunt, sunt uh, niște specialiști care urmăresc ce se întâmplă acolo da. și avertizează cu ea din nou la vale. Bine că nu e la deal. Nu, dealul cade. Da. Știri peste șapte minute. Rămânesc cu noi. avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Președintele României cere guvernului să retragă proiectele de ordonanță de urgență privind grațierea și dezincriminarea unor fapte din codul penal. Aceste ordonanțe urmăresc să creeze sentimentul că până a venit PSD la putere, domnea întunericul terorii binomului și vine acum lumina. Sunt profund dezgustată de graba cu care noul guvern în să dezinfineze abuzul în și avogatul diavolului vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut Extra Vă mulțumesc. Voi încerca la Calut Extra La Calut, eficiență dovedită clinic.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 o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Farez a numărat peste 53.000 de când de ceai băute și a împălțit mii de premii. Împreună am aflat că cele mai iubite ceaiuri fare sunt mușețeli, șapte plante și mentă. Fares. Sănătate din inima Daciei.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 Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Boiler electric VALD, 80 litri, termostat reglabil la doar 339,90 lei Cumpără și online pe www.practicăr.ro la la Reportajul zilei. Surse de magneziu Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutia albastră?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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei? Nas înfundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam? Până când am descoperit în farmacie Med set pentru clătirea nasului și a sinusurilor.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 Bă, cât să fi fost românul care a descoperit cât de bună e pira de porc, doar pârlită și cu puțină sare. Da, și ce cum să-l cade că le la tăți. Pentru alte bunătăți de România, te așteptăm la Penny Market. Ai hanul boieresc, pulpă de porforos, 750 de grame la doar 12,49 lei, și cartofi albi la doar 1,15 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 25-31 ianuarie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place? l am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oaselor. Eu iau calciu sub formă de comprimate. Eu be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 5% reducere la electrocasnicele Sharp care îmbină confortul cu performanța maximă. Comanda cum combină frigorifică Sharp de 324 litri Advanced No Frost clasa A la doar 1299 lei. E-mag online va fi mereu simplu.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Se circulă în condiții de ceață densă pe autostrăzile A1 București-Pitești și A3 București-Ploiești, dar și pe alte drumuri din capitală și județele Giurgiu, Olt, Dolj, Mehedinți și Bihor. Până la 9 este cod galben de ceață și kicură Nilfoftele Urban și Giurgiu. O avertizare similară este în vigoare până la 11 în satul mare Mehedinți, Gorj, Olt și Dolj. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus -8 și 2 grade cu minus -4 grade mari. Maxima, astăzi în București. Ședință specială astăzi la guvern pentru a dezbate proiectul bugetului de stat. După cum anunța premierul Sorin Grindanu, documentul va fi adoptat astăzi și va ajunge di seara în Parlament. Ministrul de Finanțe a anunțat că deficitul bugetar în anul 2016 a fost de 2,41% din produsul intern brut. Bugetul instituțiilor care se ocupă de siguranța națională a stărnit dispute între Palatele Cotroceni și Victoria. Președintele Claus Iohannis se declară nemulțumit de sumele alocate și a trimis o scrisoare premierului Sorin Grindanu. Șeful statului observă că ministerul apărării, deși are parte de bani în plus, nu se bucură de un buget de 2% din produsul intern brut. Potrivitului Claus Iohannis, intenția de a reduce fondurile reprezintă un gest irresponsabil. Astăzi, birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul adoptării proiectului Legii Bugetului pe anul 2017. Iar pe masa comisiilor juridice din legislativ va ajunge astăzi scrisoarea președintelui Claus Iohannis pe tema referendumului. Șeful statului vrea o consultare populară în condițiile în care, în ciuda criticilor și -a protestelor de stradă, actuala putere vrea să adopte ordonanțele de urgență pe tema grațierii și modificării legislației penale. Ministrul Florin Iordache vorbește chiar despre asumarea răspundării pentru, celor pentru cele două proiecte, adică fără dezbatere parlamentară. Ministerul Justiției va organiza luni o dezbatere publică, dar la care vor participa cel mult 50 de persoane. Opoziția liberală e hotărâtă să depună moțiune de cenzură împotriva cabinetului Grindanu dacă executivul adoptă cele două ordonanțe de urgență și USR susține de mers spune Raluca Turcan, președintele interimar al PNL. Întreaga comisie județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate Vrancea din anul 2006 a fost trimisă în judecată de DNA. Procurorii acuză că membrii comisiei ar fi retrocedat de trei ori, cu bună știință, aceeași suprafață de pădure. 13 inculpați, printre care fostul prefect și fostul subprefect de Vrancea, dar și foști sau actuali funcționari publici și directori de instituție, sunt acuzați de abuz în serviciu. Transmite Claudia Toader. În toamna anului 2015, procurorii DNA Galați au descins la prefectura Vrancea pentru ridicarea unor documente legate de retrocederile de păduri făcute în anul 2006. Acțiunea procurorilor anticorupție a venit în urma unui denunț potrivit căruia o suprafață de pădure ar fi fost retrocedată de trei ori cu bună știință a membrilor Comisiei. Ancheta s-a finalizat cu trimiterea judecată a tuturor celor 13 membri ai Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere Vrancea. Potrivit rechizitorului DNA, membrii Comisiei Județene nu au verificat legalitatea propunerilor de retrocedare înaintate de comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate din primăriile comunelor străoane Răcoasa și Țifești. În consecință, prefectul județului Vrancea de atunci a emis două hotărâri de validare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru 500 de hectare de pădure care ulterior a fost vândute de proprietar. Chiar asta în condițiile în care persoana care a cerut reconstituirea dreptului de proprietate nu nu a făcut dovada calității de proprietar expropriat. Prejudiciul este estimat la circa 3 milioane de euro, iar direcția silvică Vrancia s-a constituit parte civilă în dosar din Vrancia Claudia Toader Europa FM. În județul Argeș localnicii din Mărăcineni nu vor fi executați de ANAF. Un acord de el a plăților restante pe o durată de 5 ani va fi semnat săptămâna viitoare pe 3 februarie, între fisc și conducerea Institutului pentru pomicultură. Documentul rezolvă problema celor aproape 100 de persoane care erau pe cale să să fie scoase în stradă Valentin Chisoceanu au fost coase la licitație atât apartamentele cumpărate de oameni, cât și cele închiriate de institut. Unul dintre proprietari a povestit că riscă să-și piardă locuința, deși nu are nicio datorie către stat. Oficialii fiscului din Argeș afirmă că nu au făcut altceva decât să urmeze pașii legali pentru recuperarea unui debit. În schimb, directorul Institutului Pomicol Mărăcineni crede că nu se va ajunge la evacuare și afirmă că decizia fiscului este ilegală. În cazul în care problema nu se va rezolva, oamenii amenință cu proteste. Premierul britanic se află dincolo de Atlantic unde se va întâlni cu noul președinte american Donald Trump. În cadrul întrevederii de la Washington se vor pune bazele viitoarei relații comerciale între cele două țări. Theresa May este primul oficial străin care ajunge la Casa Albă după instalarea noii administrații republicane. Donald Trump s-a declarat un susținător al ieșirii Marei Britanii din Uniunea Europeană. În schimb, a fost anulată întâlnirea dintre Donald Trump și omologul său mexican. Anunțul a urmat deciziei liderului de la Casa Albă de a semna ordinul prin care ar urma să fie ridicat un zid de-a lungul frontierei. În comune. Donald Trump propunea orele trecute introducerea unei taxe vamale speciale de 20% la importurile generale de produse din Mexic pentru a putea finanța zidul. Donald Trump încearcă să găsească soluții pentru a obliga Mexicul să suporte costurile zidului în condițiile în care autoritățile mexicane au transmis clar că nu vor plăti nimic pentru acest proiect. Congresul Statelor Unite intenționează să aloce 12-15 miliarde de dolari în 2017 pentru construirea zidului, o situație care riscă să amplifice deficitul bugetar și care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 Până dimineața! FC Barcelona a făcut spectacol cu Real Sociedad în Cupa Spaniei 5 la 2 și s-a calificat în semifinale. După ce au câștigat prima manșă cu 1 la 0, catalanii au deschis a scorul în minutul 17, iar celelalte șase goluri s-au marcat după pauză. Pentru Barcelona au înscris Denis Suarez de două ori, Messi, Luis Suarez și Turan. În semifinalele Cupei Spaniei s-au mai calificat Celta Vigo, Atletico Madrid și Deportivo Alaves. Echipa de basket Steaua CSM Ximbenka a transferat un pivot american de la AEK Atena. Randall Focar are 31 de ani și 2 metri 01 în înălțime, având experiență și la nivel de Euroligă. El a fost campion al Franței cu șolări și a mai jucat în carieră la Beșicta și Nancy. În acest sezon, la Acadena, Focar a jucat destul de puțin și a acceptat să semneze cu Steaua CSM un contract valabil până la vară. Luca, mulțumim pentru știrile Europa FM. Înțeleg că sunt șanse ca tronsonul de autostradă să liște cuța suia la vale din nou. Da, din păcate, Așa da. Acolo e. e o problemă mare. Și cei care au semnalat prima dată problemele cu autostrada care urmat, a fost după aceea demolat, avertizează că dealul ăla o ia din nou la vale și că e posibil să se întâmple o tragedie. Și avem un reportaj al lui Victor Marin, care a vorbit cu autorii studiului Si. Um, care, mă rog, Victor are toate detaliile. Republica Fantastică România, imediat. Eu, Rui, femei, pe aceeași frecvență cu tine. Des improbable. Il y amours au-dessus, par un misérable. Pourquoi vous êtes un par un pauvre diable Pitoyable. Tu vois tes illusions perdues dans des bistres minables. Tu le montes des bras d'un que tu crois charitable. Une fille qui se maudit pour un pauvre diable, pour un, un fils salon qui tue avec des mots, mmh. un frimeur un macho que tu, tu aurais as... trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnes trop, mmh. qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos, incroyable. Mmh. On t'a buéré dans les rues, à des heures improbables. Luré à tes amours dessus, à la misérable. à l'impaure diable. Pleurez, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées, Et ça te fait pleurer. Qui ne fait que pleurer, c'est fini de danser, la fête est terminée, pitoyable, tu moins tes illusions perdues dans des bistres minables Tu pleuves des bras inconnu de que tu crois charitable. Une okay. pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. La souffrance avec mon reflet Le soleil a brillé, puis s'est éteint à jamais J'ai brisé le miroir pour être définitivement seul La solitude m'apporte la quiétude J'ai partagé mes opinions avec un soupçon de partition Mes notes de notes à la place Dans les couleurs de la vie j'apprends un R et tel un nomade Ma ville pourrie, un pays je m'ennuie Son programme assassine J'ai couru après le bonheur Mais sans ma famille dans le doute Et qu'est-ce que je fais Et pourquoi tant d'énergie investie, futile Il qu'on lui dise que le show n'est pas mauvais Pas facile Le pauvre fille qui se maudit Pour un pauvre tiens Pleurer tu, tu ne fais, fais que pleurer, pleurer. Tu, tu vis dans des pensées Et ça te fait pleurer Pleurer Tu, tu ne, ne fais que pleurer C'est fini de danser La fête est terminée incroyableable Tu vois tes illusions p du temps dé tro minable Qui ple les bras inconnu que tu crois char véritable Et pour qui se maudit pour un la pauvretoyable Et pour qui se maudit pour un pauvre diable! Va condiează 8 și 12 minute, ascultați Europa FM, vă spunem bună dimineața. Cred că luni dimineață pe la ora asta încep în scririle pentru Bătălia Sexelor. <laughs> Cred că nu v-am spus, nu, nu v-am spus nici vă. Bătălia Sexelor revine de luni dimineață în deșteptarea uh -huh. după ora 8. Și adubu sau nimic despre care nu mai vorbi. După ora 9. Republica deci, Fantastică. Stai, deci de săptămâna viitoare o să avem... Asta cu bătălia sexelor e nouă. Trebuie să uh -huh. mă apuc de făcut întrebări. Da, da, da. da, da. Nu-ți să seară vreo sută? Nu. Dacă... Am mai consumat din ele. Da. da În bine, deci o să avem două super concursuri de săptămâna viitoare, da? Da. Dublu sau și bătălia sexelor. Și bătălia sexelor. Hai că o să ne distrăm. Da. Bine, până atunci să ne întristăm. Uh, cum spuneam, sunt șanse foarte mari, din păcate, ca tronsonul Săliștecuța din uh, autostrada uh, respectivă să o ia la vale din nou. E vorba de sectorul ăla care a fost inaugurată mare grabă în 2014, chiar înainte de alegerile prezidențiale, vă amintiți. După câteva săptămâni atunci au apărut crăpături, și anul următor autoritățile au fost nevoite să închidă 22 de kilometri ca să consolideze fundația în zonă. Tronsonul a fost redeschis în 2016, deci anul trecut. Dar cei de la Asociația Construim România, care monitorizează situația, spun că problema alunecărilor de teren nu este nici pe departe rezolvată. Președintele Asociației este Mihai Crăciun, cel care a anticipat încă din 2014 că autostrada o Osoia la Vale. El avertizează că acest lucru este pe cale să se întâmple și acum. Da, autostrada e în funcție, adică da, merg mașini pe acum. Da, au mai fost incidente, știți, s-a mai închis, a apărut nu șecocoașă, s-a mai remediat, dar e un deal acolo care este cu probleme mari de tot. Dacă va avea dreptate și acum domnul Mihai Crăciun, putem să ne așteptăm oricând ca un mal de pământ lung de 600 de metri să se prăbușească peste autostradă. Dacă alunecarea se va produce când pe autostradă se află un număr mare de mașini o tocare camioane, am putea asista la un adevărat dezastru. Situația este foarte serioasă. Un articol amplu despre acest subiect, scris chiar de Mihai Crăciun, poate fi citit pe bizidei.ro. Articolul conține inclusiv fotografii care arată cum dealul o ia ușor-ușor spre autostradă. Zona dintre Săliște și Cunța, pe unde trece autostrada Transilvania, e recunoscută pentru alunecările de teren frecvente. Chiar și calea ferată, când a fost construită, a evitat zona pe unde trece autostrada. Tot pentru că terenul mm. este instabil. Ne există nici măcar stâne sau alte construcții provizorii în zonă exista această documentație și în DNR și la CFR, pentru că acolo trece și DN7, drumul care ține loc de autostradă și care are niște puncte în exact aceleași dealuri, care lunecă de 10 de ani și de 10 de ani DNR le consolidează prin un an doi, iarăși se rup și tot așa e o poveste fără sfârșit. CFR la fel a avut numeroase probleme și a avut nevoie de numeroase consolidări. Mihai Crăciun e președintele Asociației Construim România. În 2014, chiar când tronsonul de numai 22 de kilometri era inaugurat, Mihai Crăciun spunea că autostrada nu va avea zile multe. Au despicat de la lând două și au trecut prin el. Iar malurile, acestei despicături, alunecă spre autostrada care este jos. Sonul este o agilă nisipoasă, foarte instabilă, seamănă foarte bine în comportament cu nisipul pe care îl știm la mare și cu toții știm la mare că dacă săpăm în șanță în nisip, malurile șanțului se surc. Este exact același fenomen, doar că la scara unui deal. Pe site-ul Construim România apar mai multe filmări aeriene în care se vede cum în ultimul an un val lung de pământ se apropie de autostradă. Soluția ar fi dar nu sunt nici ieftine, nici rapide. E vorba de a ancura autostrada în stânca de adâncime trei niște coloane care se duc până jos în tângă. Dar asta înseamnă închiderea autostrăzii, demolarea pe tronsoanele afectate, care sunt multe. Probabil vor costa undeva 50-100 de milioane de euro peste ceea ce s-a cheltuit. Iar soluția cea mai curajoasă și cea mai corectă tehnică ar fi abandonarea traseului și reconstrucția pe un alt traseu. O decizie trebuie luată repede, pentru că, spune Marian Crăciun, tronzonul săliște cunța e o bombă cu ceas. Dacă pică șase este de metri de deal și de desubt sunt două autocare, depinde ce e atunci în dreptul lui. Mm. vorbim de 100 de oameni numai în o autocare care vor fi îngropați de vii. Totul devine o loterie și întrebarea este cât ne mai jucăm cu o loterie. Victor da. Marina a făcut acest material, acest interviu. Auzi, mie știți mi se pare ce? Da. o inconștiență nu, de ce din partea se... autorităților să lasă deschisă autostrada și nu înțeleg de ce o lasă. Păi, pentru că le e frică să... Admită adevărul, pentru că asta va avea costuri politice. Acum trebuie luată o decizie politică în privința locului respectiv. Ăla e un deal care alunecă dintotdeauna. Așa e geologia, a explicat domnul Crăciun. E ca nisipul de pe plajă. Asta face el, alunecă. Nici nu trebuia făcut acolo autostrada. Cel mai bine ar fi fost să se ocolească dealul respectiv. Acolo nu sunt case. Oamenii nu-și fac case acolo pentru că C au învățat că le, pleacă la vale. că le pleacă la vale și degeaba construiesc deci cu oamenii nu-și construiesc case acolo în schimb statul s-a gândit să taie dealul în două și, și să facă un se drum nu că un calunea pe acolo Bun, nu e vorba dacă eu aș merge pe acolo ci de faptul că acum chiar trebuie luat o decizie politică cineva trebuie să-și asume, să aibă curaj să-și asume, să iasă și să explice pe oamenilor, dumne, degeaba nu o să facem decât să cheltuim bani aici la nesfârșit, autostrada a fost făcută prost acolo, nu e o soluție bună cineva n-a avut curaj să spună că va costa mai mult și trebuie socolită zona. A existat la un moment dat acolo proiectul unui tunel, să se facă un tunel. Italienii chiar și-au adus utilajele pe șantier să se apuce de construit tunelul Dar dura respectiv. mai mult. Dar costa mai mult și dura mai mult și nimeni nu și-a asumat răspunderea. De ce? Pentru că politicienilor le e frică, le groază de fapt, de ideea că dacă vin și spun oamenilor cinstit o să coste mai mult ca să facem lucrurile bine, nu o să mai fie votați. Și catare tare preferă să mintă, să spună facem pe bani mai puțin, nu știu ce, ne luăm comisionul și în rest ducă-se. De parcă n-ar fi și țara lor. Bine ar fi dacă am putea controla dealul ăla cu telecomanda. Înțeleg că nu se poate lucrul ăsta, dar înțeleg că poți controla cu telecomanda clopotele de la biserică. Da. Despre asta am auzit. Și chiar <laughs> da, detalii. Sorin înțeleg că are aș, ceva detalii despre treaba asta. Da, aș vrea totuși să îi uh, liniștesc pe cei care nu prea înțeleg pe unde este dealul ăsta care alunecă acolo și se strică. Uh, nu e vorba de dealul negru. Deci dealul ăla negru cu unde sunt nu, mici, nu, nu. ăla rămâne... Micii nu sunt în pericol. Nu, micii nu sunt în pericol, suntem liniștiți. Bine. <laughs>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 Doar cu Bila Card ai vineri 27 ianuarie 25% reducere la tot sortimentul de pate bucegi Bila, generoși în fiecare zi Yes, îmi iau unul nou!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 chiar și pentru cei mici. Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament citiți cu atenție prospectul. Descoperă designul rafinat al electrocasnicilor Hansa. Prestigiu și inteligență, funcționalitate și stil. La EMAG ai până la 35% reducere la electrocasnicele Hansa. Comandă pachetul promoțional de incorporabile Hansa format din cuptor, electric cu display și grill plus plită pe gaz din sticlă neagră cu arsător, ochi și grilaș din fontă la doar 899 lei. EMAG. Comisioane? Ah, cât nu-ți plac!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 Urmează-ți al șaselea simț? Alege să-ți dea cu plus! Intră în vârtejul ofertelor speciale La emagai reduceri de până la 30% la electrocasnicele Whirlpool Cumpără pachetul promo format din cuptor incorporabil Whirlpool cu autocurățare hidrolitică, ghidaje telescopice și plită încorporabilă Whirlpool pe gaz cu grătare Tech la doar 1449 lei Whirlpool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 serviciu avocatul diavolului vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM Oh, oh. Europa e over I buna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 You should be with me instead? I know I can treat you better Better than he can be. I'll stop time for you The second you say you'd like me to want to give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you, we'll be everything I need, and this could be so different, tell me what you want to do, cause I know I can treat you better, than he can, and any guy like you Treat you better dacă vă place piesa asta dați un mesaj la un mesaj la 0728 prin WhatsApp la ora asta luni dimineață vă reamintesc ne jucăm în bătălia sexelor. Vlad are deja pregătite multe, multe întrebări, zeci de întrebări deja. Avem pregătite premii pentru voi, începând de luni dimineață vom face asta și nu uitați de dublu sau nimic. După ora 9 să vă arătăm cum s-au câștigat 4.000 de euro la dublu sau nimic, lucru pe care puteți să-l faceți și voi începând de săptămâna viitoare. Turul uh, României, un preo din uh, județul Suceava vrea să bată clopotele, să tragă domne, să tragă clopotele bisericii din telecomandă. <gângătări> Ce asta? Sau direct din telefonul mobil. Prin Bluetooth. Deci, aplicație de tras clopotele. Credincioșii au ascultat dorința și au donat bani pentru automatizarea clopotelor. Asta dorința. mi se pare. Știrea, nu faptul că el vrea să automatizeze sistemul ăla, că ești, ești în 2017, adică da. poți să înțelegi? Da. Dar faptul că ăștia credincioșii Aștia au credincioșii. donat, ăștia, nu-mi venea cuvântul în minte. Au donat bani ca să ajute preotul să facă treaba asta. Mi se pare absolut senzațional. Bravo! Sorin Saizu are detalii. Unde se întâmplă domnul Saizu? Minunea asta Bună dimineața. tehnologică. Bună dimineața! Se întâmplă în satul știrbăți din județul Suceava. Da. Este de așteptat, așa cum spunea și George, în 2017 în mileniul 3, ca multe meserii, cum este și cea de clopotar, de exemplu, să devină oraritate. dacă ne gândim la tehnologie. Da. Ei, preotul Leonte Șalvari are o inițiativă. Cum? Inițiat Leonte cum? Da. Părintele Așa. Exact. Are o inițiativă inedită, cel puțin pentru județul Suceava. Inițiativă care dacă se va materializa, Va să vii oarecum invidie în rândul fetelor bisericești Preotul strânge bani, i -a aproape jumătate din sumă Îi trebuie cam 8.000 de lei pentru investiția pe care vrea să o facă Pentru automatizarea clopotelor de la biserică Practic printr-un sistem care ar urma să fie montat în clopotniță, Preotul ar putea bate clopotele foarte simplu Prin acționarea unui buton care să fie montat în altar Ori chiar direct de pe telefonul mobil Slujitorul domnului a publicat un anunț pe Facebook prin care a făcut apel la Enoriaș să se alăture acestei inițiative. Evident, cei mai tineri au sărit imediat în ajutorul preotului, bătrânii au vociferat, deoarece zic că, de când se știu ei, clopotele se trag de funii și nu se acționează din telecomandă. Auzi, da, pentru toacă există aplicație? Bună asta! Deocamdată nu, dar cu siguranță! se da, inventa aluși, terioadă. Sintetizatoarele alea nu știu cum, că nu mă pricep, dar există nu pot să de toată pe care unii preoți l pun, chiar am văzut în unele sate de pe CD. Vezi, de Din... există CD-uri cu toaca. Da, best of. Da. <laughs> best of mai, e, mai e și versiunea Toca Toca de la Fly Project. Da. Nu știu dacă o știți, dacă nu știți, te vă arătăm noi într-o zi. Toaca, hits of uh, <laughs> da, uh, hiturile <laughs> verii, hituri, că e chiar da, hit, da, adică da, da. Lofitur, hiturile verii 2016, da. acum la Biserica Părintelui Șalvari. Toca în Moldova. Ce bun. <laughs> Bine, da. mulțumim, domnule. ținem punctul, tehnologizarea este bună. Eu mă mir că tu, care ești toată ziua prin aplicații, n-ai descoperit o aplicație asta înainte. Dar mie, mie mai la ce să o folosești, ca nu mi-închipui că ai clopotnița acasă, dar... Nu, dar mi-a mie atras, am povestit, mi-a tras clopotele un părinte automatizat avea un sistem elvețian, cu panou de comandă și mixer. La Sfântul Mina. La Sfântul Mina, la Biserica Sfântul Mina, care este de altfel o biserică foarte frumoasă în București. Am botezat și după aceea, pentru că am fost darnic cu biserica... Așa, da. în sensul că te-ai spovedit. În sensul că am fost darnic cu am bani. Adică, da, da, da, da, la da. Am La sfârșit m-am dus să întreb, și părinte, cât să fie... Și părintele s-a uitat, părintele era în altar, așa cu ușa între să zice, cât vă lasă inima, domnul Petreanu. Momentul în care astea sunt cele mai nasoare, da. că nu știi. Zic, hai o inimă deși mare. Spuse se botezul. Zic, cât mă lasă inima, cât să zic? 200 de lei? E puțin, domnul Petreanu, <laughs> face Zic, da, zic să domnule. vă reci instalația în la clopote Bine, zic, Haideți hai să facem altfel. Zic, hai să facem altfel. Zic, zic uitați. Cât a dat precedentul naș la un botez, cam ca ăsta la care cum s-a cântat și am cântat și corul, cam cât a dat celălalt. Da. Păi zice, cât l-a lăsat inima, adică 400 de lei. Bine, am zis în gândul meu, mi-am pipăit banii, zic că asta e frate, ce să mai o dată. Pentru sfânta biserică părinte și am dat 500. Oh, ah, S-a uitat Zice ah, Păi de să vă trag clopotele Ăla a fost un mic moment de surpriză Când a zis să vă trag clopotele Zic, pardon? Am, Haideți cu mine Pentru dus, de lei plus Pentru 100 de lei mi-a cantat. Cred că Jingle Bells Ceva cu clopotele bisericii A apasat pe două butoane La puitru de comandă Și mi-a cântat Foarte mândru am fost bravo Data viitoare Când vrei să mai fi naș mm -hmm. Să vii la mine Ca să te impresariezi <laughs>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 The guarded Let 'em know we 'bout that cake straight out the gate. We independent women. Some mistake us for hoes. I'm saying why spend mine when I can spend yours. Disagree? Well that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like Tom. High your shoes, getting love from the dudes for badass chicks from the Mulan boots. Hey sisters, sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You wanna Enj a What? Your lady, mama. One more time, come on. Do you wanna Oh my sisters, yeah. Oh, come on, uh. to Wow! N-am mai ascultat de mult piesa asta, sunt mai multe doamne aici. Cristina Aguilera, Lil Kim, Mia Pink, Lady Marmalade am ascultat. 8 și 38 de minute sunteți cu Europa FM. Da. Să vorbim în ce mai rămas din pora asta de program un pic despre sănătatea românilor și despre modul în care statul are grijă de cei care sunt în nevoie. Colegul nostru, Cătălin Tolontan, putem să-i spunem așa, care are rubrică în fiecare marți, a deschis un subiect referitor la centrele pentru persoane cu dizabilități pe mm. care s-a apucat să le investigheze. Mm. Și ca de obicei, unde se duce Tolontan să investigheze ceva, de, de acolo încep să apară tot de cifre tremurătoare și informații șocante. Și iată ce scrie Tolo pe site-ul lui tolo.ro Cifre oficiale. E de 14 ori mai letal să fii într-un centru cu dizabilități decât într-o închisoare. 24.000 de oameni cu dizabilități sunt în îngrijirea statului român, conform Ministerului Muncii. 28.000 de români sunt în detenție, conform statisticii Administrației Naționale Penitenciarelor. 1.200 de decese au loc pe an în centrele persoanelor cu dizabilități, din datele comunicate către Centrul de Resurse Juridice. 100 de decese au loc pe an, conform datelor oficiale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ok. Știu că e dur, dar să repetăm aceste cifre cu precizarea că evident fiecare viață umană este prețioasă și fiecare moarte este regretabilă. Fiecare destin contează, da? 1200 de decese în centrele persoanelor cu dizabilități, 100 de decese, de fapt 98 anul trecut, conform datelor, da? În 7 ani au murit 8000 de oameni în centrele cu dizabilități și 700 în închisori. Deci asta înseamnă 9.000 de oameni care se află în grija statului român au murit. 700 în închisori, 8.000 în centrele cu dizabilități. Statisticile arată, deci, că e de 14 ori mai letal să fii într-un centru cu dizabilități decât într-o închisoare. Lucrurile astea se întâmplă pe lângă noi și noi nu le băgăm în seamă și, sau credem că altele sunt prioritățile. Am vrut să deschid subiectul ăsta, pentru că în, dacă mai, mai dă zaf minute pentru alte intrări, o să vorbim despre spitale care nu cheltuiesc banii pentru investiții, pur și simplu pentru că managerii sunt nepricepuți, sunt puși politic și rămân bani, cu milioanele rămân bani. Da? Alte spitale care arată ca Auschwitz, de ani de zile și la fel managerii nu sunt interesați și de asemenea o să vă mai spunem ce spun experții europeni de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, despre ce se întâmplă în spitalele din România, pentru care plătim fiecare dintre noi multe, multe, multe sute și sute, sute de lei impozite pentru sistemul de sănătate ca să aibă grijă de noi. Și vom vedea... Hai că m făcut curios. Revenim în 3 minute și jumătate. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Aștept geometria în iubire Și-o închim dragoste prin bărbăațe subțire Și nu mi-e frică să cad, mi-e frică să nu tu Nu pot să negi în marul prea mult timp Dar te-i trece și vreau să văd și dragostea trecând Să văd și dragostea trecând Chanta plina cu vise, mi-e de întuneric, da pe stres cu felina, stinse să nu mă vadă nimeni, din dragostea frânză. Chanta plina cu vise, mi-e de întuneric, da pe stres cu felina, stinse să nu mă vadă nimeni, din dragostea frânză. Și nu mi-e frică să pierd, mi-e frică să nu pierd tu Îți că nu mai sunt chiar dacă disperat fel cum o făceam de fiecare dată Zimbesc acum, doar pentru că mă vezi tu Dar am o ceanta plină cu vise Mi-e frică de întuneric, dar alerg pe străzi cu felinare Să nu mă vadă nimeni În nu uitați să dați mi să lăsați un comentariu și să distribuiți acest Nu mă vadă nimeni. Îmbetă, pentru că altfel nu îl pot uita cine nu nevoie de iertarea ta, nu spune că n-ai fost și tu așa cumva Da, mamă, Delia a fost la Europa FM 8 și 45 de minute. Spuneai, Vlad, mai devreme de bani pe care spitalele i-au avut și au da, returnat. Ce nu i-au folosit? E o problemă. Adică atunci când auziți discuții despre subfinanțarea sistemului de sănătate, știți, am demonstrat deja la radio că nu este adevărat. Sistemul de sănătate din România are bani de două ori mai mulți acum ca în urmă cu 10 ani. Am făcut o demonstrație și cu în Problema e că nu e suficient să fie bani. mulți, trebuie să știi să-i și cheltuiești. Pentru asta trebuie un manager bun. Iată un material pe care l-am găsit în adevărul, unde scrie așa, Conducerea Spitalului CF din Pașcani, în județul Iași, a returnat Ministerului Transporturilor un milion de lei, lei noi, da? Adică 82% din fondurile alocate, pe care nu i-a folosit. Nici pentru reabilitare, nici pentru investiții, cu toate că unitatea medicală are nevoie disperată de așa ceva. Managerul a returnat suma pentru că nu a reușit să o folosească. Liderul de sindicat declară următorul lucru. Avem nevoie de acoperiș, de un acoperiș decent. de deci celule spital în care plouă, asta se înțelege. De o instalație electrică modernă. Adică ăla au o instalație electrică acolo de veche, încât probabil mai ca faci de... Nu mai da. face scurt, da. Și de echipamente pentru cabinetele medicale. În afară de un ecograf și un EKG, un aparat de EKG, altceva nou nu avem în spital, spune liderul de sindicat. Ce se întâmplă? Este acolo un manager, cum ziceam, care este menținut în funcție, uh, prin decizie politică. Doamna respectivă a fost numită directorul spitalului în 2013 prin ordin de ministru, zice adevărul. În 2014, un control a arătat că doamna care e juristă, de fapt, a obținut postul de conducere fără să depună la dosarul de concurs documente care să ateste pregătirea sa în managementul sanitar. Dar acum cred că nici nu mai e nevoie. Deci a pus-o ministrul, prin ordin de ministru. Că păi dacă a nu fost avea, nu. Adică nu știa să facă management. nu avea acte care să demonstreze că știe. Ea s-a ocupat personal de organizarea concursului din 2013 la care a și participat și Aia pe care l-a și câștigat. E bună asta. E bine dacă așa... Bun, în ianuarie și august 2016, Ministerul Transporturilor i-a prelungit contractul de manager. Asta e. În 2016, în iulie, când Ministerul a organizat concurs pentru ocuparea funcției de manager la spital, niciunul dintre cei candidați, printre care și uh, doamna respectivă, nu a obținut nota de trecere. Și ce dacă n-au obținut nota de trecere a, a, a fost numită interimar. Bun, deci asta e. Avem manageri care nu știu să cheltuiască banii și îi returnează. 82% din fondurile de investiții în condițiile în care oamenii ei nu au acolo acoperiși, noi echipamente, noi instalație electrică, e cum e. În acest sens să relatăm și ce se întâmplă la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Arad. De unde news.ro spune așa că mai mulți pacienți care au fost tratați aici reclamă condiții ca la Auschwitz. Au postat pe internet fotografii în care se observă pereți murdari, calorifere și instalații sanitare ruginite, mobilier distrus și toalete mizerabile. Directoarea unității susține că investițiile nu erau permise de lege în condițiile în care imobilele erau revendicate, însă șeful Consiliului Județean spune că situația juridică s-a rezolvat și că se va repara. Trebuie să fie, cum să spun, e super deprimant în momentul în care ajungi la spital, și nu te duci să te internezi în spital de bine, deci oricum ești deprimat că te îmbolnăvi și ce o să le-o în grijă, ce o să fie cu tine. Și ajungi într-un grajd. Și te uiți, mamă, dacă aici arată halul ăsta eu mai scap cu viață. Astea sunt prioritățile reale în România, sunt domenii în care uh, noi, plătim, pentru care noi plătim taxe mari și mult, mulți, mulți, mulți bani și în care nu se întâmplă nimic. De ani și ani de zile sau, mă rog, se fură bani, sunt căpușate de mafii. Ne-am obișnuit. obișnuit. Nu ne-am obișnuit, din potrivă. Cred că oamenii încep să devină din ce în ce mai revoltați.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 Your Friday, I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart, I just wanna take your time. And I know it starts with hello. But the next thing you know, you try to be nice, and some guys getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here Because she's supposed to save you from random guys that talk too much And want to stay too long It's the same old song And dance, but I think you know it well You could have rolled your ass, told me to go to hell Could walked away But you're still here And I'm still here Come on, well, let's see where it goes I don't want to steal your freedom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 Take your time. 7 minute până la ora 9, Pregătiți-vă pentru video radio. Avem hitul cu bani, puteți câștiga 100 de euro. Și vrem să vă demonstrăm după 9 că la dublu sau nimic se pot câștiga 4000 de euro în fiecare săptămână. Dar asta după știri. A ști sau a nu ști? Asta e provocarea. O secundă poate face diferența. Câștigi sau pierzi.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 Cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în alta parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați televizor Vortex LED Full HD, diagonala 72 de cm și slot CI Plus la numai 649,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award.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 Crede în reinventarea tehnologiei și soluțiilor inteligente. La Ema ai imprimantă multifuncțională OfficeJet cadou la toate laptopurile HP ProBook din promoție. Comanda acum laptopul HP ProBook 430 cu procesor Intel Core i5, 4 GB memoria RAM și hard disk de 500 GB la doar 2699 lei. Ema Online va fi mereu simplu.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 Fares a numărat peste 53.000 de cănd de ceai băute și a împălțit mii de premii. Împreună am aflat că cele mai iubite ceaiuri fare sunt mușețel șapte plante și mentă. Fares. Sănătate din inima Daciei. Tehnologie japoneză pentru bucătării cu personalitate. La Emag ai până la 50% reducere la electrocasnicile Sharp, care îmbină confortul cu performanța maximă. Comanda cum combina frigorifică Sharp de 324 litri Advanced No Frost clasă A++ la doar 1299 lei. Emag. Online va fi mereu simplu.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri până la 11. Este cod galben de ceață și chiciură în satul Mare, mehedinți Gorj, Olt și Dolj, dar și în Brașov, Harghita și Sibiu. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 8 și 2 grade, cu minus 4 grade maxima astăzi în București. Se circulă în condiții de ceață densă pe autostrăzile A1 București-Pitești și A3 București-Ploiești, dar și pe mai multe drumuri din capitală și județele Giurgiu, Olt, Dolj, Mehedin și Bihor. Iar în București circulația este blocată la această oră pe la intrarea în pasajul obor pe sensul dintre Mihai Bravu spre Ștefan cel Mare din cauza unui accident. Mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului. Doar românii cu restanțe la stat mai mari de 15.000 de lei vor apărea pe lista datornicilor publicată de fisc. Agenția Națională de Administrare Fiscală a modificat pragul de care se va ține cont la întocmirea listei rușinii, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul firmelor. De ce a luat Ana această decizie, aflăm de la Florentina Mihaiță. Până acum pe lista datornicilor publicată pe site-ul ANAF apăreau toate persoanele fizice cu restanțe de peste 100 de lei. Mulți s-au plâns că figurau pe listă cu toate că își plătiseră restanțele sau aveau datorii egale ori chiar mai mici decât suma pe care statul trebuia să le restituie. Alții se judecau cu fiscul după ce contestaseră decizia de plată a datoriilor respective. Așa că ANAF propune noi plafoane de care se va ține cont la întocmirea listelor datornicilor. Astfel, mari contribuabili vor figura pe lista rușinii de pe site-ul Fiscului dacă au datorii mai mari de 500.000 de, de lei în loc de 1.500, cum era până acum. În cazul contribuabililor mijlocii, plafonul crește de la 1.000 la 250.000 de lei. Pentru celelalte categorii de debitori, plafonul va fi de 100.000 de lei. În această categorie se încadrează și persoanele fizice care desfășoară activități independente sau au profesii liberale și care până acum figurau pe lista rușinii dacă aveau restanțe de peste 500 de lei. Ceilalți debitori, persoane fizice, vor fi menționați pe lista ANAF dacă au datorii mai mari de 15.000 de lei. Anul trecut, pe lista celor care nu-și la stat, până pe 31 martie, se aflau aproape 190.000 de persoane fizice și firme, care datorau în total 3,4 miliarde de lei. Alimente expirate descoperită de inspectorii OPC într-un cunoscut restaurant din apropierea stațiunii predal, e vorba despre hanul cotudonului donului de la Timișul de Sus. De la Iurguianu și aflăm ce sancțiuni riscă patronii. Inspectorii au găsit carne fără acte de proveniență, alimente stricate și o cantitate importantă de ciuperci culese din pădure, ceea ce reprezintă un pericol pentru că pot fi otrăvitoare. Pentru aceste nereguli, inspectorii vor da o amendă ce poate ajunge până la 50.000 de lei și ar putea dispune suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Nu este prima dată când restaurantul e amendat pentru grave nereguli. Hanul a mai fost controlat în aprilie 2015 și atunci inspectorii au găsit foarte multe alimente expirate, unele chiar din 2013. A doua zi însă, inspectorii s-au întors în control și au găsit alimentele expirate înapoi pe rafturi sau în frigidere. Printre produsele expirate erau atunci pește, ouă, mici, carne de porc și cârnați. În plus, în bucătărie era mizerie, iar angajații nu aveau toate actele în regulă. La vremea respectivă, activitatea unității a fost suspendată pentru mai multe luni. Dosarul fraudelor cu mii de rețete false din județul Ialomița, medicul din orașul Țândrei, asistentele, farmacistele și administratorul farmaciei, prin care ar fi fost decontate peste 4.500 de rețete false, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În fața instanței, cei șase au cerut să fie plasați în arest la domiciliu sau să fie închetați sub control judiciar. Decizia Tribunalului Ialomița nu este definitivă. Are detalii Ciprian Ioana. Polițiștii care se ocupă de acest caz au făcut ieri percheziții în orașul Țândărei, din județul Ialomița și în comuna Mihail Cogăldinceanu din județul Constanța. În urma acestora au ridicat în scrisuri calculatoare și suma de 37.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2014, cele șase persoane reținute în dosar ar fi falsificat peste 4.500 de rețete medicale care au fost decontate prin intermediul unei farmacii. De asemenea, între 2013 și 2014 ar fi fost introduse în evidențe rețete falsificate Emise de un cabinet medical În 2013, administratorul farmaciei ar fi făcut 10 transferuri bancare în valoare de 80.000 de lei Sume rezultate în urma decontării rețetelor false cu scopul de a ascunde originea ilicită a banilor Prejudiciul în dosar depășește 660.000 de lei Tânărul de 19 ani, rănit în explozia care a zguduit ieri un bloc de locuință din Cluj-Napoca, a fost transferat aseară la București. Victima are multiple arsuri pe corp. Deflagrație a fost cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze. 12 dintre cele 15 apartamente au fost afectate. Bate pasul pe loc, în schimb, ancheta în cazul incendiului care a mistuit în urmă cu o săptămână Clubul Bambu din Capitală. Specialiștii Institutului Insemex din Petroșani nu pot intra în incintă pentru că aceasta nu este sigură. Structura metalică riscă să cadă. Anch Va luni, spune directorul instituției George Găman. Reprezentanții clubului cred că focul a fost pus intenționat, dar anchetatorii afirmă că ipoteza nu se susține din datele adunate până acum. Știrile se oprez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Răzvan Marin este deja titular la Standard Lieș și a reușit o pasă de gol pentru noua sa echipă. Mijlocașul transferat săptămâna trecută de la Viitorul a fost integralista seară în remiza 2 la 2 în deplasare la Oipan. El a centrat la deschiderea scorului în minutul 4, iar în repriza a secundă a încasat un cartonaș galben. Amintim, Răzvan Marin a debutat weekendul trecut împotriva liderului Club Bruș când a intrat în minutul 80. Duminică el îi va întâlni pe Stanciu și Kipciu în meciul Underleague Bruxelles Standard Lieș. Steau a remizat 1-1 cu Groznâi în al treilea meci Amical jucat în Antalya. Enache a deschis scorul în minutul 56 când a transformat un penalti, iar echipa rusă a egalat cu 10 minute înainte de final. Grozava a fost titular la tere în timp ce Torje a intrat în minutul 70. Totul 1 la 1 a făcut aseară și Astra Giurgiu cu formația ucraineană FC Zirka. Amicalul a fost abandonat în minutul 80 după ce Bubacar a fost faultat dur de un adversar. În prealabil, doi jucători ai Astrei au fost eliminați pe parcursul reprizei secunde. Gorul Giurgiuvenilor a fost marcat de de Valentin Gheorghe. Luca Pastia și știrile din sport. Mulțumim, rămâneți cu noi. Aflați cum câștigați 100 de euro, hitul cu bani evident. Avem Video Radio și dacă rămâneți cu noi, imediat o să aflați cui mulțumim pentru ultimele 20 de minute din viața noastră. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. You wake me up, up, up on you yeah. You know I'm down, dig it, dig it down, dig it, dig it down Down, dig it, dig it down, dig it, dig it down, dig it, dig it down, down, down. <laughs> Slow down, and watch your heart You wanna go, wanna go și 10 minute. Cum au fost ultimele 20 de minute? <laughs> ultimele 20 de minute trecute au fost sățioase. Sățioase, nu? Cu omlețică, cu fasolică, cu cârnăciori, cu Da. cu, cu, fasolica, cu, Mulțumesc. Mulțumesc. Da. cu roșioare, Am mâncat britanic pe dimineață. Mulțumim Gala Catering. Mulțumim A fost foarte frumos. Un, un mic dejun delicios. A fost bine, Luca, nu? Da, cum? Da. E Ce forfotă ne? pe hall. Treabă. Colegii noștri vin vineri dimineață mult mai devreme la serviciu. Mulțumim la Catering. Bun, știți vorba aia veche cu pomul lăudat? Să nu vă duceți cu sacul la Split. Povestea zice-se adevărată a unui bărbat cu numai puțin de 23 de personalități diferite. Exact ca într-un cântec al paraziților, o mai și dezvoltă pe a 24-a. Cam Care se hrănește cu carne de om și care are puteri supranaturale. Pe hârtie, Split e un thriller, cum se face însă că ieșuază într-o comedie involuntară. Sir, I think you have the wrong car. Cel mai bun motiv pentru a vedea Split sau dacă e să fiu foarte sincer singurul, este James McAvoy scoțianul pe care îl știm din ultimul rege al scoției din ispășire sau în cazul celor mai tineri din seria X-Men Puțina lume care l-a urmărit și în filth, nu o să fie deloc surprinsă că omul poate să schimbe personajele din mers, exact în cele câteva nanosecunde în care un om obișnuit clipește din ochi În acest film, McAvoy e pe rând și la oaltă un designer de modă, un bărbat hotărât, o doamnă pedantă sau un puștiulică de 9 ani sâsâit cu o pasiune pentru Kanye West. Cu toții s-au adăpostit în corpul lui Kevin, dar fiecare are alte nevoi. Sindromul s-ar numi identitate disociativă, iar despre concluziile de până acum ale oamenilor de știință în privința lui, putem spune cu siguranță un singur lucru. Sunt cam cețoase. Ce ne interesează e că trupul lui Kevin și cele 20 și trei de personalități ale sale au răpit trei fete într-o parcare de mol și că, după cum era de așteptat, lucrurile nu merg prea bine din acel punct încolo. Să vorbești despre un scenariu propriu-zis e cam hazardat în cazul lui Split. Întreg, filmul funcționează ca o serie de scenete, mai mult sau mai puțin forțate, menite să pună în valoare versatilitatea lui McAvoy. Chiar și lucrurile acestuia devin relativ iute, repetitive, iar ceea ce rămâne, personaje secundare abia schițate, o serie de flashback-uri spunând același și același lucru, câteva secvențe care s-ar vrea înspăimântătoare, dar care sunt doar forțate... Ceea ce rămâne, zic, pur și simplu nu poate reține atenția sau stârni emoția vreunui adult. Există, firește, și o dramatică întorsătură de situație plasată exact la final, un soi de prăjiturică pentru fanii regizorului M. Night Shyamalan. Pentru binele tuturor, versiunea de pe DVD, așa numitul Director's Cut, ar trebui să excludă toate aceste secvențe. ne rămâne, cei drept, vreo 20 de minute, o jumătate de oră, dar măcar de jumătatea aceea de oră nu. Unii s-ar face rușine. Video Radio cu Philip Stan David la Europa FM. Bistrarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Oferta All Inclusive de sărbători se ține acum și pe ritvechi, în toată luna ianuarie. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphone-ul Samsung Galaxy J7 2016. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 La Mega Image și Shopping în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 27-29 ianuarie ai pulpe de pui cu os marcă proprie 365 la doar 8,99 kg, ceapă galbenă la doar 1,19 kg și portocale la doar 2,99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Non deve mancare mai, ci vuole mestiere perché lavoro di cuore non sai, cantare in non basta mai, ne servirà di, più per dirtelo ancora, perderti che. desistere de come che non passa con di me la moglie infinita di te cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, sanno i momenti che ho Quegli attimi che mi dai sanno parole però l'amore di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che. MULȚUMIT s-a dezistere. Ah! Uh! Grazie, desisteri. Este hit cu bani la Europa FM. Rețineți-l, trimiteți sms la 1769, SMS cu tarif normal, cu textul hitul cu bani, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și vă plătim facturile. O parte din ele e adevărat. Mai aveți 5 minute să ca să trimiteți sms Tot despre bani necheltuiți vorbim. Iar bani n-am vorbit la Nu s bani la spitale, la asta mai vorbim. Când ai un buget și este instituție publică, nu poți să cheltuiești banii ăștia oricum, în mod evident. Iar și când îi fur trebuie să fii atent cum faci. Că altfel, uite, te prind ăștia nenorociții și te da, bagă dar la dar se rezolvă ori. acum că până în 200 de mii nu o să mai fi nicio problemă. Da. Bun, deci sunt bani, trebuie să-i cheltuiești potrivit legii. Pentru asta trebuie să faci anumite proiecte, să coordonezi lucruri, să... Mă rog, deci trebuie să fii un bun manager. -te, să te duci la serviciu și să-ți faci treaba. Practic da. asta în două cuvinte. Bun, poți să ai și ghinion în viață, E adevărat, să fie niște lucruri care se întâmplă într-o instituție și să nu poți să cheltuiești toți banii, dar în general, în general, spun, nu zic că nu există excepții, în general, când ești manager, când ești șeful unei instituții publice și îți rămân bani necheltuiți, e foarte probabil să fii, de fapt, nepriceput. Primările din București au rămas în 2016 cu peste un miliard de lei bani necheltuiți. Mm -hmm. Nu ai că... fi zis, că -ai de obicei zis. femeile cheltuie cam tot ce au mă, că nu, e, e vorba de toate primăriile. Am doar toate, de primările. era doar o concluzie. La primăria Capitalei, excedentul bugetar este de circa 700 de milioane de lei. Vezi? La un buget total de 3,7 miliarde de lei în 2016. Ceea ce înseamnă faceți voi, socotela la cât la sută a rămas necheltuit. De 700 de milioane de lei. În condițiile în care... De 20. Da, în condițiile în care mă rog, capitala are o nevoie disperată de o grămadă de lucruri, măcar în privința traficului. Da, autostrăzile, traficul pe strada suspendată, dar n-a mai apucat domnul Oprescu să și. Au mers greu apucat. statuile alea de asta Da. <laughs> Poate că erau bani puși de parte de domnul Oprescu pentru finalul de mandat. Ai văzut? Se gândea. Printre proiectele pentru care s-au alocat bani la începutul anului, dar n-au fost uh, cheltuiți, deoarece proiectele n-au mai început. Se numără în București, ești, lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, penetrația prlungirea Ghencea Domnești. loc câte Câte mii de familii de bucureșteni blestem în fiecare zi acolo administrația. Parcarea Park and Ride de la capătul șoselei Pantelimon. Pistele pentru biciclete, pasajul pietonal, piața eroii Revoluției. Deci astea erau proiecte, s-au dat bani, au mai început, au rămas banii și deci și cu banii, de data asta e așa, și cu banii necheltuiți, și cu proiectele, și cu proiectele în nefăcute. În aer. Bun, la sectorul 2, excedent 267 de milioane de lei. 267 de milioane. Primăria sectorului 3, 57 de milioane. La sectorul 1, 20 de milioane. Harnici. Da. E un caz special cu primăria sectorului 3, unde au rămas 57 de milioane de lei. Asta în condițiile în care această primărie s-a împrumutat în 2016, 100 de milioane de lei, pe motiv că nu are bani să realizeze investițiile începute. Iauzi. Adică reabilitatea termică a blocurilor. Deci au luat un credit, 200 de, de milioane, nu avem bani, nu avem bani, nu ne ajung banii și la sfârșit le-au rămas 57. Ca să plătească dobânda. Da, adică. Vreau să precizez că e nedrept să rămână așa. La sectorul 2 au rămas bani mulți pentru că l-au reținut pe domnul Oânțanu. Uh -huh. Din treabă. Da, Gen. din treabă și de la conturi. Și, na până sora, chiar lucrurile la loc, de ai au rămas bani. Stai eu zic că eu... să nu vorbești că e singurul bucureștian cu trecerea de pietoni curățată. Curățată de Stai zăpadă. că e o procedură. Când îl reține pe primar, dreptul de semnătură trece automat la alte persoane din primărie. Nu e haul la reținut pe primar se desfințează primăria. Nu da, mai dar și cum e dacă n-ai experiență să dai cu semnătura, extremul da, mâna. Da, asta e. Deci bani necheltuiți la primările din București, un miliard de lei în 2016. Of. Despre bani vorbim noi imediat. Cum dăm 4.000 de euro la dublu sau nimic? Da, noi dăm, cum facem să dăm 4.000, să cheltuim 4.000 de euro la dublu sau bună nimic? întrebări grele de lung până în și partea ușoară vine. Rămâneți cu <laughs> noi, banii. o să aflați imediat cum s-a întâmplat asta în anii trecuți. Europa Eu FM cea mai bună muzică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 I see you. Mars, Europa FM. Avem 100 de euro. Hitul cu banii aici. L-am difuzat mai devreme. vreme. o piesa Arhii cunoscută, un, arhi, uh, un artist Arhii cunoscut. Ioana din Cluj ar trebui să știe despre cine e vorba Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci? Bine, la muncă. Foarte bine. Foarte bine că ai un loc de muncă. Da. Care bucurat copil? Eros am atoti este. Și cu, be la coza. Piu Bela cosa. Piu Bela cosa. 100 de euro, bravo! Mulțumesc, mulțumesc Bravo, felicitări mulțumesc. Cheltuiești banii mulțumesc. cu colegii sau îi duci acasă? Eh, acasă Acasă, da? Și atentă, da, da. de luni dimineață Poți O să câștigi ca... ce mai greu banii Câte 800 de euro în fiecare zi Poți să câștiga până la 4000 de euro la dublu sau nimic Ai prins... o, să fiu, o să vă urmăresc Ai prins vreodată dublu sau nimic? Nu. N-ai prins, nu? N-ai ascultat? Uite, nu-i nimic. De noi luni o să, ai, ocazia de o să luni. ai o experiență nouă. Știi, noi o să punem întrebări de cultură generală din diverse domenii, câte patru maximum dată și se pot câștiga între 800 și 4.000 de euro. Iar tu ai acum șansa unică în viață să alegi domeniul primei întrebări de luni dimineață. Așa. Zi, din ce domeniu vrei să fie prima întrebare de la dublu din nou sezon? Din ce domeniu? Da. Istorie, geografie, film, muzică, ce vrei tu, sport, desene da. animate, ce vrei? Fisică din nutriție se poate nutriție din nutriție nutriție adică mici, ceafă de porc da, astea. Exact, de astea. din nutriție exact. da. nutriție da. Bine. mulțumim bine. frumos. mi dat de lucru. Bine. Din da. ce eu. se face? Dar nu vedeam eu de treabă. Cu ce te ocupi nutriționistă? Uh, nu, nu, nu, nu, nu. Ok, bine. Nu, da dar Luca și cu mine suntem foarte buni la nutriție. Da, da. <laughs> și chiar în ultima vreme am demonstrat că suntem buni la nutriție, păstrăm cu noi din ce în ce mai multă hrană. Spigănești tu la o întrebare pentru luni, da? Eu să mă gândesc la întrebare pentru luni. ar de pentru bătălia sexelor. Da. Gândește-te tu la vreo 50 de întrebări și îți dau eu una pentru tine. <laughs> Bine, Ioana din Cluj a Mulțumim luat 100 mii, de Ioana. euro la hitul cu bani. După ora 10, Ciprian Dinu are și el hit cu bani, deci încă 100 de euro. Da, noi de luni dimineață avem bătălia sexelor la 8 și jumătate, puțin după ora 8, Prima întrebare din semnalul nutriție. nostru, vă înscrieți la concurs cu un SMS o să vă povestim noi luni dimineață da. și puteți intra în bătălia sexelor. La fel și pentru dublu sau nimic, vă înscrieți însă după ora înscrie de exemplu luni dimineața până în 800 de euro. Răspundeți la toate întrebările, la cele patru întrebări și câștigați banii ăștia. Mai țineți minte când am dat prima dată 4.000 de euro? Când am dat un, toți banii odată? Era un băiat, un tânăr din Constanța, parcă? Nu mai știu de unde a venit, nu mai știu cu toți unde până la urmă în a, a fost super simpatic, da. Și era simpatic. Da. Hai să, să vă readuc aminte, într-un minut, cum a fost atunci când am dat 4.000 de euro la dublu sau nimic. Ești foarte hotărât, e foarte hotărât, Ionuț, în dimineața nu Ionuț, da. 4.000 de euro. Mamă! 4.000 de euro. N-am ajuns niciodată până aici. E o premieră la dublu sau nimic. Ai 8 secunde, Ionuț, să ne răspunzi la următoarea întrebare. Cum s-a numit prima oaie clonată? Dolly. Zoli? Goli. Boli? Dolly cu de la dubitru. Bă, Ionuț, ai la 4.000 de euro! A avut continuare. Am fost foarte tare. Ești foarte Cine bun. Da. Cine Așa s-au dus. 4.000 de euro la dublu sau nimic. Aș vrea să retrăiesc sentimentul de atunci, emoțiile de atunci. Dar el. Da, da. L-am mai trăit o dată ulterior. Semn că ne-am obișnuit să dăm banii. De asta nu mai dădeam bani, știi? Nu mai dădeam bani și de asta am zis, hai să mai facem dublu sau nimic, să-i luăm banii lui Vlad, că să ieldă de bani. Da. La W Sound. Bine, ta da, asta de luni dimineață, sper să vă placă W Sound nimic și să reveniți și pentru bătălia sexelor, un alt joc de cultură generală care nu ne place imediat după ora 8. Bine. Ixteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. I shot up Julala de la Morandi, 9 și 42 de minute, culinaria la Europa culinaria. FM. Culinaria. Culinaria. Da, l-am auzit zilele și... astea pe Luca, de nume a vorbit de coz de vacă, de mai nebunit. A, foarte bun. Și cum mergeam eu prin de de Ciorba de coadă de vacă era una din preferatele mele atunci când stăteam acasă. O, o chestie mama. Da. netradițională în România, dar care este foarte, foarte bună și foarte ieftină. Și foarte tradițională în Spania, unde morghe coada de taur, nu de vacă. E de... de taur, de ori... așa e vândută, dar nu e de taur. Stai în fine Așa și era. La pilula, la corida, ca se fă, nu și coadă de vacă. Și cum eu în piața weekendul trecut? Am găsit două coți de vacă. Dați-mi le repede, repede, de tot, din galantar de acolo. Eu nu prea mai văzusem de vreo da, șapte blu în de vacă prin galantar. Nu am prea să găsesc. Am luat cele două coste de vacă și m-am dus fericit acasă să fac ciorbă cu ele. Uh -huh. Da, m-am gândit zic, nu sun și pe frățiorul meu, Jamie, Oliver, mă rog. Da. Oh. Așa. Să văd el ce face cu ele și el zice că face nu stiu tocană bună Bun, bun tocană. Și zic dar... ea, gata cu ciorba. Da că nu mai suntem oameni de ciorbă, să fac o tocană. tocană. Și am făcut o tocană care este excepțională. Și o să o spun repede că se pun cozile astea, coada-ți-o taie pe da. vertebra, așa, bucățele și -a o pui 20 de minute pe o tavă la cuptor da. ca să-i dai puțină crustă, așa la un foc măricel la vreo 200 de grade și între timp într-un într-o oală călești morcov, țelină, păstârnac și Aud, praz. Moz, stai puțin, dar de ce nu o rumenești pur și simplu într-o tigaie cu puțin ulei? De ce așa o la zis cum zis Jamie, nu mi-a mai pus problema, adică am făcut exact cum mi-a zis puteți el. să o rumeniți și pe toate părțile până se maronește, să nu. Da, da, se așa. poate și asta. Uh, frecată puțin cu ulei de măsline înainte, să o punem. Dacă ea n-are grăsimeară. No, carne macră, mușchiuleț, pe coadă. Da. Și după ce călești legumele astea, morcov, țelină, păstrnac, praz. Dacă nu găsești praz ceapă, de, dar mai bune cu praz, dinpreună cu, cu vitale, pui într-un vas de lut sau de fontă, împreună cu un litru de supă de vacă și cu vreo 300 de mililitri de vin roșu și o pui la cuptor pe la 150 de grade, 6-7 ore. 6-7 ore, da, Și din când în când, așa, odată la o oră, treci pe acolo și mai dai cu lingura prin ele. Uh -huh. Nu mai vorbesc de mirodenii, da? Frunze, da, fiind da. cimbru... Uh, bahar rozmarin, eni bazar, mai trebuie de... să cuinșoare. Da. Cam da, ca la friptura de porc așa, da. Mai merge da, și, aici în... și de gustibus. Și nu ala sub presiune, adică dacă n-ai răb... răbdare sau n-ai un vas de ăsta șmecher, maker, nu știu, cum, pe care să-l ții la cuptor 6-7 ore, mai merge și în oală sub presiune. În oală sub presiune faci supă. Nu, da, am încercat eu tocănița, a mers foarte bine. Da. Da. Ok, da. dar are și hazul, știi, cum e că petreci o zi întreaga, e 6-7 ore cu aia cuptor la foc mic, mai bibilit, mai, mai treci, bibilii. mai e o gură de vin, mai stropești și pe ea. Bă, dar cum reușești totuși Foarte după bună. ce faci toată chestia aia, să stai 6-7 ore, că eu asta nu înțeleg. E, dar nu stai eu lângă el. Am merge în stai. cuptor încet, tu treci nu. din oră în oră, mai nu. uiți de ea, mai treci, mai nu știu nu. ce. Eu aș în depresie să pregătesc toată aia și să știu că din momentul în care le-am pregătit trebuie să stau 7 ore până să... Dar nu stai lângă Ei, ele, un food este mult mai simplu de gătit, de fapt, decât o pe care timpul. tot acum. Da, nu, asta... Scoți toate vertebrele alea și le curăs de carne, tic, tic, tic, tic, și o pui acolo și o lași până a doua zi, a doua zi o mănânci. Uh -huh. Și o mănânci și -o cu o garnitură de piure sau ce sau vrei tot. O ligă. Mm, nu prea merge asta. Sau o ligă prăjită. Frie, da. eu am mâncat-o și e foarte bun, cu paste papardele ar fi bune sau taliatele. Da. Paste, da. Și bun. cu parmezan foarte bun. bun, că este o chestie foarte concentrată, adică dacă pui două linguri în paste, Asta da să, să din încerci... din două chile de vita, mănânci de Cam 10-12 porție, este așa de paste. Da, foarte bune. E genială carnea, dacă, dar trebuie să ai răbdare cu ea. Ca să da, se trebuie să găsești Coada de vită. Nu prea se da. găsește coada de vită. Și poți să încerci, Luca, îți recomand, la tocana asta, care este foarte densă, felite de friptă, faci o mămăligă mai da. tare, pe care o pui într-o formă dreptunghiulară și o lași în frigider. Și a doua zi o tai și o frigi pe grătar. Este genială. Mhm. Uh -huh. Și la ea poți să încerci să faci ceea ce se numește gremolata. Și care gremolata este, de fapt, pătrunjel tocat mărunt, mărunt, mărunt, împreună cu puțin usturoi tocat mărunt, mărunt, și cu niște coaje de lămâie rasă. Asta este, așa e, gremolata, care mai taie un pic din cât de grea este toată treaba aia. Păi bun. pe lângă. Bunuț. Foarte bun, da. Totul e să găsești cozile de... Da, poți te... De exemplu, dacă ești din Lupeni Hunedoara... Așa, sunt vaci maidaneze în Lupeni, Hunedoara. Cum mai vaci maidaneze? Da. Adică noi am vrea să salutăm orașul Lupeni. Nu cred că am avut vreodată vreo știre din Lupeni. Nu vin știri din Lupeni cu ani. Bă, dar și când vin o știre, este totală. Deci a, în Lupeni există vaci maidaneze. O cireadă umblă pe acolo. Am văzut la știrile ProTV, săracele, văcuțe, sunt practic lăsate de izbeliște, de stăpân. Și dorm și ele în fața magazinului, cum sunt câinii mai la măcelărie, așa dorm la la aprozar, la, la legume fructe. E freaky ce nsui acolo. Sau sărăcele mănâncă din containere, Doamne. Și proprietarul din acte, care este un miner, încasează subvenții pentru bietele ființe și în același timp ia și amenzi de la poliția locală pentru neglijență. Le mai dau oamenii de mâncare, de milă, când le văd, da le pe lângă țevile de apă caldă, că e frig, mugesc, noaptea de disperare, îți dai seama. Nu râdem, dar este o nenorcire, mă rog, da. cruzime față de animale. Asta e, a fost amendat pentru neglijență, dar nu l interesează. El spune că nu e da lui, dar în acte este cirea de lui. Și astfel, deci sunt vaci mai danezi acolo, poate, dacă vrea cineva să adopte o vacă. Dar în ce județ se lupeni? Honeidoara, tu honeidoara, Europa honeidoara, tu 51 de minute, ascultați Europa FM, deșteptarea, ultima ediție din această săptămână. Ce, te-ai că e ultima ediție gata? No, <laughs> vedeam <laughs> nu, după dacă luăm vacanță. Nu luăm vacanță. Bun, și urmează Avocatul Diavolului, de la 13 și 15 minute. Sunt niște evoluții foarte interesante cu ordonanțele penale, despre care tot vorbim de două săptămâni încoace, care ne tot preocupă. Știți, ordonanțele de grațiere și, mă rog, ordonanța care dezincriminează în mare măsură abuzul în serviciu. Evoluțiile sunt așa, după toate protestele care s-au înregistrat, proteste în stradă și proteste din partea asociațiilor profesionale. Domnul Dragnea pare să facă un pas în spate sau un pas lateral, are o reacție foarte ciudată. Aseară, intervieva la Digi24, spune că el, nu știe ce e coordonanțele astea, a barnare. Mi s-a văzut apnezic, serios, a făcut o glumă. Nu știu, e la guvern problema, deci într-un fel e ca și cum s-ar spăla pe mâini, așa, ca și cum nu e treaba mea, după ce l a susținut. A, aceea și și, și e problema cu plecarea în America. Că el da, a că în că eu am fost plecat, plecat și acum că m-am întors, m-am uitat, am fost curios să văd. Până, în mod evident, asta este o minciună. Adică, e clar că e o minciună. Întrebarea este de ce o spune. Că nu putem să-l bănuim pe domnul Dragnea că nu-și dă seama ce spune. Ba nu, are foarte mare greutate orice spune el. Astea sunt mesaje pe care le transmite. Ce este în spatele acestei declarații? Are cumva vreo opoziție din partea domnului Grindeanu, care a înțeles că nu că poartă răspuns... A înțeles în sfârșit că el, ca prim-ministru, este răspunzător în fața legii pentru ceea ce semnează. Și că se poate acolo în dosar ulterior. O problemă. Încearcă să îndepărteze domnul Dragnea cât mai mult de problema asta atât de dubioasă. Bun. În același timp a apărut informația lansată așa pe surse dinspre PSD mm. că ordonanțele ar urma să fie trecute în Parlament și nu la Guvern prin procedura asumării răspunderii. Asta este... Tot un chichirez prin care este evitată dezbaterea. Ordonanțele de urgență aprobate de guvern nu sunt dezbătute de nimeni, de fapt. La guvern, prin asumarea, la Parlament, prin asumarea răspunderii, înseamnă același lucru, practic. Vine guvernul, prezintă un text de lege și spune, noi îl adoptăm prin asumarea răspunderii, ne asumăm răspunderea. Dacă da, puteți exact. să treceți o moțiune de cenzură, demisionăm. Evident că nu poate fi trecută nicio moțiune de cenzură, pentru că PSD-a, ALDE și minoritățile au o majoritate absolut confortabilă. Deci și acolo este un șpil. Deci astăzi ne ocupăm de ordonanțele de urgență. Se anunță demonstrații, din nou, manifestații de protest duminică. La ultimele manifestații, știți, din păcate, demonstranții au fost calificați drept vânduți, că au luat bani pentru da, câinii. Droguri cu care... pnl de asta, exact da, prostii, mineriadă. Men? Domnul Dragnea a făcut mineriadă. Bun, o să vedem ce se întâmplă duminică seara, dacă mai este lumea sau nu. Dar vreau să rețineți următorul lucru, Că de două săptămâni, de trei săptămâni, principala temă în România este uh, scăparea corupțiilor printr-un act uh, abuziv, că asta este, al uh, guvernului, abuziv din punct de vedere moral, nu legal. Că legal probabil că au dreptul să facă asta. Și ne întrebăm, dar de ce discutăm noi despre asta deodată? E bine, asta e o temă foarte veche pentru PSD, în 2014, în campania electorală, președintele Iohannis, pe vremea respectivă candidat, avertiza electoratul că dacă iese domnul Ponta la vremea respectivă președinte, exact asta urmează să se întâmple. Adică ce avem de problemele pe care le avem acum cu guvernul PSD, să și cu majoritatea parlamentară a PSD, care plănuiește grațierea și eliberarea corupților din închisori, asta trebuia să se întâmple în 2014. Este avertismentul președintelui Iohannis făcut acum 3 ani. Pe ce să credem, imediat după ce câștigă domnul Ponta alegerile, le dă drumul la toți, imediat bagă legea de amnistie și grațiere, îi scoate pe toți din închisori și le dă drumul în societate. Ăsta este viitorul pe care îl pregătește domnul Ponta. Grațiați toți corupții, învrăjirea populației pentru a fi condusă mai ușor. Incredibil, da. Nu poți spune că nu are dreptate. Nu da. poți spune că nu are dreptate. Asta era în 2014 și în 2017, suntem în exact același punct. Deci, avocatul diavolului astăzi, de la 13 și 15 minute, cu scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu și cu mine, Vlad Petreanu, pe tema ordonanțelor de urgență. Ce e de făcut? Chiar așa, ce e de făcut? Noi ne oprim aici, 9 și 56, sigur o să vreți să ne reîntâlnim luni dimineață, avem bătălia sexelor, dacă vreți să câștigați un super premiu și, dincolo de asta, avem și dublu sau nimic, primii 800 de euro, îi dăm luni dimineață. Super weekend! Toate bădă! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Vino până pe 1 februarie în magazinele Metro Și ai televizor LED Samsung Full HD diagonală 101 cm La doar 1199 de lei Metro susține micile afaceri Accesul în magazinele Metro se face în baza legitimației de client Nimeni de la birou nu se gândește Prea mult la mine Dar când mă îmbolnăvesc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 O secundă poate face diferența. Câștigi sau pierzi.